визволивши понад 500 приречених на смерть. І саме тут ми дали німцям той знаменитий великодній бій на весні 43-го, коли вони з'явилися на другий день свят із шляху і думали заскочити нас ненацька. А пізніше і дурного ковпака також змусили обходити наш ліс далеко збоку. Ранковий ліс зустрів мене радісним, та шиним співом, щедрою росою і двома огрядними боровиками, що їх я побачив під молодим дубом, не пройшовши і ста метрів. З цього я робив висновок, що ліс пізнав мене, і що він знову став моїм другом і спільником. Але заглибившись далі, я зауважив свіжу, вочевидь останній зими, вирубку на місці старого грубого лісу, у янковій балці, а також широку поперечну просіку і високу дерев'яну вежу в кінці просіки. І це мені зовсім не сподобалося. Як не сподобалося і те, що колишнього піхотинця ні під Копицею, ні у Копиці я не застав. Довелося йти до Клуні самому. Правда, я в Віллі про неї говорив, що хочу йому там дещо показати, але чи зрозумів він мене, і чи знайде її сам. Клуня виявилися на місці, на гробочку, схили якого хтось обсіяв коноплями. Бо ж тут на ставках коловоди їх зручно буде і тіпати, та й від чужих очей подалі. Вочевидь, після того, як совіти у землі конфіскували колгоспи, люди користаються і цими латками землі серед лісу. Тепер клуня стояла вже без дверей, з вибитими дошками у стіні, зате з оберемком старого сіна на укладеній трухлявими дилями долівці. В око впали і сліди від куль, з надвору і всередині, при підлозі й попід стелою, і від перебування людей розчавлені шкарлупи з яйця, шмат газети. Неподалік за коноплями починалися рядки покосів, рівними смужками помережали частину схилу, і я приніс звідти ще трохи свіжого сіна і перемішав його зі старим. Вийшла чудова постіль. Якби заявилися які косарі, то я сподівався їх відразу почути, тільки но зачнуть мантачити свої коси. І тоді шлях для відступу коноплі і верболіз, що з тильного боку підступали майже до самої клуні». А якщо нікого не буде, то вдень можна буде ще й скупатися, вирішив я, вдихаючи аромат свіжого сіна. І перш ніж почати підважувати делі і шукати там те, що залишив перед відходом з лісу, його там вже давно могло і не бути, ще трохи полежав на сіні, згадуючи минулі дні. Тепер. Звіддалі часу мені, що виріс на вигні, вона здавалася далеко не найгіршим з того, що в мене було. Я вже і раніше не раз про це думав, а терпляче холод і голод, безвихідь і приниження там на сході, в бігах, у моменти найбільшого відчаю і зневіри, найчастіше мені допомагала вистаїти саме мрія, що коли-небудь сюди повернуся». Вернутися, прийти у свій ліс і знову взяти в руки зброю. І часто мені цього ой, як кортіло. І це, мабуть, було нормальною реакцією на знущання кацапні. І для мене, який виріс на війні, на тій війні, яку ми вже програли, але яку я сам ще не програв, принаймні, доки ще не дихаю. Нерідко там, на півдні, я ловив себе на думці – зауваживши, оброслий рідкими кущами терну, такого ж, як і у нас, чи дикої маслини, яка у нас не росте, зріз горба над степовою станцією, що непогано було б і прилаштувати тут кулеметне гніздо. А коли доводилося переїздити з місця на місце, то, прочісуючи очима рівнинні краєвиди, тільки й мав тої розваги, що, подумки, вибирав овабіч шляху зручні місця для засідок. І тепер я відчув велику полегкість, коли зважив на долоні приємну вагу свого трофейного парабелома, який у першу ж ніч, коли мати вже заснула, знайшовся там.